E radio vocea Basarabiei, Revinim, revenim după o scurtă pauză și vă propunem emisiunea Săptămâna Politică, eu sunt Nicolae Negru, la celălalt microfon ca de obicei, este Pietru Bogatu, e săptămâna trebuie să spunem Festivă e săptămâna poate cea mai importantă din punct de vedere politic pentru cetățenii Republicii Moldova, dar nu numai pentru cetățenii Republicii Moldova, eu cred că pentru toată România. Atunci s-a prăbușit cu 23 de ani în urmă, s-a început prăbușirea Uniunii sovietici a fost declarată independența Republicei Moldova după, apropo, după ce mai întâi și-a declarat independența Ucraina la 24 noi am profitat de, să zicem așa protecția ucrainenilor de zidul acesta ucrainean care sper să mai profităm de Ucraina da, da sper, sperăm să mai profităm, da și alt eveniment o să urmeze mâine de asemenea festiv limba noastră cea română sau mai bine ziua limbii noastre, zi, cea română. Ne-a vizitat în această săptămână premierul Victor Ponta și comisarul pentru energie a Uniunii Europene Oettinger. A, a fost dat în folosință gazoductul Iași, Ungheni, putem spune că a fost spart monopolul Gazpromului în preința furnizării gazelor pentru Republica Moldova. E adevărat, volumul nu e mare, suficient nu e pentru suficient pentru a acoperi, ca să acoperi toate necesitățile Republicii Moldova, dar, mișcându-ne în această direcție, continuând construcția acestui gazoduc de la Ungheni până la Chișinău, S a spus mi domnul Traian Băsescu, a spus că până în 2019 putem conta pe o, o asigurare de plină cu gaze, putem, putem zice că obținem independența energetică față de Rusia, după ce 23 de ani urmă am obținut o picea politică se vede că economia merge mai încet, energetica merge mai încet va trebui probabil să vorbim și despre vizita lui Rogozin care a avut la loc la sfârșitul celelalte săptămâni, săptămâni când dar, nu ne-am întâlnit cu ne radioșcultătorii radio dar considerăm că e o vizită cel puțin eu așa cred vom vedea ce crede și Pietru E o vizită, mi se pare, simptomatică și merită să vorbim despre ea. Pietru, tu știu că ai scris că da. e, e o vizită care nu trebuia să aibă loc sau, mai bine zis, că conducerea Republicii Moldova nu trebuia să se întâlnească cu vicepremierul dacă am Mai cu seamă eu, că și el n-a dorit să se întâlnească. S-a întâlnit bo... pentru a profita. Da, s-a întâlnit bine, pentru a profita. Bine, vom vedea. liderii de, de Chișinău. Da. Uh, Ponta, apropo, premierul Victor Ponta a venit nu numai cu prilejul lansării sau inaugurării acestui gazoduc, dar a dus și un număr vreo 17, dacă nu mă înșel, de mașină, Dacia Duster, pentru uh, Republica Moldova, ceea ce cred eu că e un gest frumos, să sperăm că nu este electoral. Apropo, uh, a avut loc toate gesturile și... frumoase în, în lumea politică sunt electorale, până la urmă. Bine, bine, dar cred că nu chiar toate. Majoritatea, putem să spunem, dar în esență ele. Am vrut să spun, au efecte ele. electorale, într-un da, într-un trezir. Da, da, ele toate au efecte electorale, desigur, dar nu cred că sunt motivate numai nu. de câștigarea nu. voturilor. Există și interese. Vorbeam din, de efecte, nu de da, motivație. Da, e adevărat. Efectele sunt electorale. Nu vom putea evita nici faptul că Băsescu sau Filat s-a întâlnit de nou de Băsescu nou, a practic concomitent. E, concomitent e intrigantă această vizită a lui Filat la București, e a treia mi se pare da. întâlnire și au avut loc și discuții la, la telefon, vom încerca să vedem ce înseamnă asta, Partidul Liberal a anunțat că se va convoca la mijlocul lui septembrie într-un congres unde se va decide așa se spune Cine va conduce mai departe partidul, dacă rămâne Mihai Gimpu sau dacă este stafeta lui Doreen Chirtoacă, va avea loc această rocadă între unghi și nepoți sau nu va avea loc. Vom vedea ce crede Pietru Bogatu despre aceasta și desigur că nu putem evita să nu discutăm nu putem să nu discutăm despre ce se întâmplă în Ucraina, fiindcă uh, evenimentele din Ucraina, uh, neliniștea în legătură cu evenimentele din Ucraina a tărnat ca o sabia lui Damocli și asupra noastră, asupra Republicii Moldova, situația în loc să se lămurească, să se clarifice, în loc să se tempereze spiritele acolo, din potrivă, îi escaladează uh, agresiunea Rusiei, trebuie să spunem uh, direct. Acum sunt implicați, lucruri e dovedit, soldați din armata, din trupele regulate ale, uh, ale Rusiei, armament greu a fost trimis. Potrivit și... unui expert, uh... NATO, care e adevărat, a vorbit sub acoperirea anonimatului, alianța are în dovezi că la ora actuală cel puțin 5.000 de soldați ruși, nu 1.000, deci cum s-a transmis anterior, dar 5.000 de soldați din trupele regulate, după cum ai spus tu, se află în acest moment în Donesc, în regiunea Donesc da, și Lugansk. Da, vom vedea ce se întâmplă acolo. Unele declarații ale lui Putin, a pus în gardă toată lumea, Putin a vorbit de nou, mai bine zis nu a vorbit, dar a pas, postat pe site-ul președinției o, un apel către s-a exprimat el militanții Novorusiei aia două oară de când el amintește, el pominește despre no Novorusia Novorusia care care crede el că aparține Rusiei sau e un teritoriu care aparține Rusiei, Novorusia... Crează rezistă... impresia că el mai mult insistă pe acest termen chiar decât separatiștii, îndoneț da, și Lugansk. Da, el mai mult uh, insistă. Prima dată el a pomenit despre Novorusia în uh, aprilie și da. acum el pomenește a doua oară, într-un context uh, să zicem așa foarte primejdios lumea a remarcat acest fapt mai sunt și alte declarații care a atras atenția celor care urmăresc evenimentele din Rusia și Ucraina el a spus că și Kazahstan nu a fost stat niciodată până acum că Nazarbayev, Nazarbayev este cel care a creat statul kazah Altă dată el spunea în 2008 că Ucraina este un stat artificial, că de, nu, nu este stat în adevăratul păi sens e, În 2008 lui Bush i-a spus 8 8 la la summitul NATO, da, da, summit NATO de la cu Ucraina, de la nu este stat și națiunea da. ucraineană nu este națiune. Da, și de aceste declarații desigur că sunt analizate, dar provoacă neliniște, după cum am spus mai înainte, iată Finlanda, de exemplu, vorbește acum despre Finlanda, Suedia, vorbesc despre posibilitatea aderării la NATO, ceea ce nu se întâmpla mai înainte, desigur că militarii finlandezi ridicau această problemă, dar acum și da. politicienii consider că ar fi poate ca. Da, să... societatea suedeză sau finlandeză nu era o adeziune da. pentru o idee a NATO. Da. A, a, apropo, Jerenovski a, a declarat și el, a pus el bănuții lui pe scena politică, declarând că Kazakhstanul va urma după Ucraina, că Rusia va, va ocupa și și păi, nebunul întotdeauna spune nebunul ce nu spune împăratul Ce spune Ce, ce, împăratul. Nu spune, regele, ce nu spune împăratul Și unii comentatori Unii analiști politici au zis Că e un fel de a se răzbuna A lui Putin pentru faptul că Belarus și Kazakhstan Nu au sprijinit Sancțiunile Rusiei împotriva Ucrainei Republicii Moldova Ei, păi, Belarus da. Acum a devenit Mai așa lumea presa occidentală glumește, o putere maritimă, Vinde Rusia pești, produse ale mării, da. care au fost <laughs> supuse embargoului. <laughs> da. Și fructe care nu se da, produc. Care nu se produc acolo, Acolo, da. da. E, e, vom vedea și vom vedea de ce Rusia a atacat anume în regiunea Novoazovscului, și ar urmări uh, Rusia prin uh, această operațiune surprinzătoare, din păcate, pentru uh, strategii ucraineni. Dar uh, hai, Pietru, cum ziceam, să începem cu... Sigur, trebuie să începem cu ziua in in independenței. Cu festivitățile noastre. noastre. Uh, eu consider că Niciodată, și am scris lucrul ăsta niciodată, Republica Moldova nu și-a manifestat cu atâta hotărâri și claritate independența față de Rusia, semnând acordul de asociere și acordul privind zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător în pofida amenințărilor, în pofida presiunilor, în pofida embargourilor am fost speriați că vom îngheța la iarnă, că vom pierde niște vagoane la, la cotitură, dar totuși a, a însemnat. Pe de altă parte... S-am ratificat, pare... ratificat la timp. Pe de altă parte, iarăși, mi se pare că niciodată Republica Moldova nu s-a simțit atât de vulnerabilă, niciodată securitatea, apărarea Republicii Moldova nu a părut atât de iluzorii ca în această Perioada Care este părerea ta? Din păcate nu numai Noi suntem Acum avem această senzație De nesiguranță De insecuritate Practic toate fostele Republici sovietice din spațiul European, țările baltice Dar nu numai ele Și Cehia și Slovacia Și Polonia tot, Toate se află în această situație și lucrurile se complică, așa cum ai spus anterior, pentru că acțiunile Rusiei practic au împins lumea în pragul unui război mai mare. Dacă citești, de exemplu, presa timpului din 1914 și atunci nimeni nu credea că vine un război mare, toți considerau după celebru asasinat. Da. Da, că va fi un conflict Sarajevo, regional, da, da. Da, regional local, da. care ulterior s-a extins, s-a extins și până la urmă s-a soldat cu un uriaș sângeros și sângeros război, ulterior numit cel din tâi, război, război mondial, mondial, pentru da. că a urmat și al doilea, al război, doilea război, război mondial. mondial. adică că lucrurile, din păcate, noi vom vorbi probabil mai târziu despre situația din jurul Ucrainei și pericolele pentru Europa, dar dacă e să vorbim de Republica Moldova, mi se pare că cu ocazia zilei Independenței și cu ocazia sărbătoririlor care au avut loc trebuie să spunem că totuși s-au luat măsuri pentru uh, consolidarea uh, statului Republica Moldova, pentru uh, întărirea... Uh, tu te referi la gazoduct, la da, alte acțiuni? Eu mă refer la lucrurile care păreau, păreau în cadou de mm. ziua independenței, pentru că ai spus și tu că primul ministru a venit... Uh, primul ministru României, în afară de că faptul că a venit să participe la inaugurarea acestui gazoduct, a venit într-adevăr și cu niște cadouri, pentru că e, mașinile care le-a adus sunt extrem de binevenite pentru Republica Moldova, indiferent de, de posibile conotații electorale sau nu, e un lucru extraordinar, dar zic... E, sau putem vorbi că Republica Moldova, într-adevăr, azi, în ceea ce privește măsurile pe care le poate lua în caz de o degradare a situației, într-o situație mai bună decât a fost chiar acum un an, pentru că, chiar dacă ai spus tu că acest gazoduct acoperă 15% da? La 100 din necesar există într-adevăr și un acum și un plan B despre care vorbea primul ministru Leancă în cursul acestei săptămâni când ne asigura că... Nu vom îngheța la iarnă. Nu vom îngheța la iarnă. Acest... Deși el nu a deșifrat lucrurile, dar cred că lucru Că ele nu constituie o șaradă. Este vorba de reversia dinspre Ucraina. Gazului European Gazul Ucraina da. și... Cu alte, cuvinte, Moldova, cu alte da. cuvinte... Nu trebuie să așteptăm anul 2019, 2019 sau poate mai devreme, Ponta zice că poate mai devreme uh, gazul ah. din România pun uh, vorbe de altceva de fapt că uh, România poate asigura uh, securitatea energetică, securitatea da, și gazului același lucru, vorba spune, de România, de... nu de da, Europa da, da, dar da, Europa da. împreună cu România și poate în primul rând cu România sigur că nu va lăsa Republica Moldova să înghețe sunt convins că sunt exagerate și uh, treacă fi fie spus și e, speculațiile că și ar putea îngheța Europa și tocmai de ce Europa se teme de Rusia, eu cred că e, necesarul de 30% din gazul rusesc e, chiar dacă nu poate, a fi, poate fi acoperit în totalitate nu va face să înghețe Europa nu, poate el, să aducă prejudicii el, economice, el dar poate prejudice... fi acoperit foarte repede gaz de exemplu, da. și există resurse. Sunt calcule, sunt, da. sunt furnizori care ar ocupa cu plăcere, cu plăcere piața da, europei. Da. Deși poate anumite probleme, repet, pentru economie. Pe probleme temporare, Pentru da, economia da, da, da. europeană pot să apară. Nu pentru sectorul privat pentru da, cetățenii. Da, pentru aceștia nu cetățenii vor avea state, nici da. în Spania, nici în Italia și nici în Germania și sperăm, așa cum am zis, și nici în Republica Moldova. Asta este aspectul economic. Trebuie să mai spun că Republica Moldova a sărbătorit ziua independenței în condițiile în care a reușit totuși uh, să cucerească noi piețe europene, să ex, uh, potrivit uh, ultimelor statistici, uh, a crescut, au crescut exporturile uh, Republicii Moldova în Uniunea Europeană și nu numai exporturile, dar și cifra de afaceri cu Uniunea Europeană acum este clar peste 50%, 50% sută, și din potrivă cifra de afaceri cu Federația Rusă s-a redus la 20%. Eh? S-a cu redus din vina Rusiei, trebuie să spunem. Din vina Rusiei, da. da, da. Nu? Pentru da. că putea fi 25, se, se da, zau 26, da, da. 27 undeva. Deci, exporturile și cifra de afaceri, cum, deci comerțul extern exact cu uh, CSI, cu, pardon, cu linea VAMALă, este mai... Sub, treize, sub o treime. Acum. dar fiindcă vorbeai de reducere trebuie să spunem că și în cadrul unu-univa s-a redus circuitul comercial volumul exact. comerțului s-a redus între Rusia, Belarus și Kazakhstan. Exact, da. ceea ce da. pare doar un paradox dar Ceea ce avandă... pare un paradox Dar vorbește și despre Eficiența Să zicem așa Acestei uniuni vamale Vorbește mai mult despre caracterul ei politic E adevărat că există și motive Economice, economia Rusiei E în recesiune de facto Și Exact, e, da. nici celălalt economie nu o duc mai bine e, e, e, e adevărat. și ca să închei cu aspectul economic când vorbeam de exporturile noastre de comerț extern cu Uniunea Europeană trebuie să spunem că în ultimii ani și iată statisticile a, asta demonstrează, nu avem timp să întreabă în amănunte e, e, afacerile majoritatea cu Uniunea Europeană nu sunt accidentale sunt de dorată, dar ceea ce dovedește că vorbim de un, putem vorbi de un trend și... Bine, trendul ăsta nu e de, de anul ăsta, e de mai mulți ani. Deci de eu sunt a... de acord cu părerea, eu de fapt am spus-o și eu mai înainte, lui Nicu Popescu? Popescu, care spune că el vorbește adevărat că doar de factorul economic, că orice guvernare ar veni la Chișinău, nimeni nu poate schimba ve vectorul, dar el aduce e, e, e, ca argument doar factorul economic, vorbind și despre ex, comerțul extern. E, e, eu aici europeană. nu sunt de acord. E evident că nu poate schimba vectorul într-un an Doi, dar dacă în 3, în 4, în 5 ani, și dacă se implică și factorul, po factorul politic, poate fi schimbat nu, ok, acest vector. E, e, De ce nu cred că trebuie eu, să. Eu înțeleg, ne eu înțeleg că tu nu vrei ca electoratul să se lase pietre în Eu tocmai despre asta am vrut să vorbesc că vectorul nu poate fi schimbat pentru că dacă vorbim de factorul economic, asta ar produce o prăbușire economică de la Republicii Moldova, dar mai este și factorul politic acum despre care nu vorbește cu Popescu, este factorul politic dincolo de factorul economic care am spus este incontestabil factorul politic este că Republica Moldova s-ar pomeni o enclavă izolată între România și Uniunea Europeană, pe de-o parte, și între Ucraina, care este un stat ostil Rusiei, și se pare că un stat care a ajuns în stare nu, de beligeranță cu Rusia. este un stil Ucrainei. Ucraina nu este un stil Rusiei, dar ea, ea vrea să-și menține independența. Să nu ne ascundem după cuvinte, este un stil acestui regim. Putin care poartă un război cu Ucraina și Ucraina este în stare de beligeranță cu Moscova cu Putin deja este în chiar dacă războiul uh, nu este declarat pentru că războiul este declanșat evident de Moscova, dar a, a fost impus Ucrainii uh, este o invazie nu, nu, nu vreau să uh, vom vorbi ceva mai târziu, apropo uh, consider că este o invazie și Băsescu a greșit când a zis că nu este, nu invazie, este o invazie. Da. Este o invazie chiar din punctul de vedere a definiției Națiunilor Unite pe care a dat-o. Uh, Bine, dar ne abatem. Da, Pedro. ne abatem, da. Invazie, oricum, soldații ruși sunt acolo. Termenii nu mai contează. Păi, tocmai, da, da, vom da. reveni. Dar soldații ruși sunt, sunt acolo. Într-adevăr, pe plan economic s-au produs mișcări importante, mișcări profunde spre Uniunea Europeană. Acum aceste rădăcini sau cei ce a fost semănat încep să se dea roade și acum, iată, în aceste condiții critice când Rusia a instituit embargo oamenii de afaceri din Republica Moldova... Le fac legături Merg în Uniunea Europeană Merg în România Caut parteneri de afaceri Și unii chiar, re chiar Reușesc Pentru că până la urmă E o oportunitate chiar În tot rău este și un bine Pentru că să știe că bă, oamenii noștri de afaceri e, Erau tentați să rămână pe niște piețe răsăretene unde nu trebuie să depunem mare eforturi pentru a desface producția. adică că acum trebuie să mizeze pe calitate, să mizeze pe piețe mai bune, dar unde sunt și câștiguri mai bune. Dar uite și în acest moment vine Rogozin la Chișinău da. și zice că hai să discutăm despre relațiile noastre economice, despre ce o să urmeze după ce Republica ce a Moldova a, a, a semnat? Bine, s-a întâlnit am... cu Ministrul de Economii, s-a întâlnit Eu am cu urmărit atent ministru comentariile Ministru și o delegație lui... a Republicii Moldova la 24 septembrie dacă nu mă înșel, trebuie să meargă la Moscova Bun, să asta discute. E, asta sunt vorbe în, în vânt. Eu am discutat, am urmărit atent ce a spus Leancă, ce a spus Candu care s-a întâlnit și era, pur și simplu era evident că nu au avut niciun subiect serios de discuție. Mai mult decât atât, eu chiar m-am gândit când Rogozin a scris prima dată pe Twitter, pare mi, sau pe Facebook că vrea să vină să sărbătorească operațiunea Iași-Chișinău la Teraspol, că va, căuta, va recurge un tertip la, la, da, pentru că a, va căuta o cale ca să ajungă ca la teraspol, ajungă la da, teraspol da, da. Da. și iată că nu, nu vreau să zic că am prezis ceva, că nu sunt baba vanga, dar logic era de presupus asta și într-adevăr asta s-a întâmplat el s-a folosit pro, pur și simplu de uh, autoritățile moldovene tocmai de ce s-a portat de data aceasta destul de Civilizat. civilizat a nu și a, ăsta, nu și-a da. permis fel de fel de bancuri, nu au luat pe nimeni la mișto ca de obicei, dar în schimb, înainte de asta și cu câteva zile, dar și-a permis atacuri Bine brutale tu, la adresa primului că, ministru. Tu crezi că Chișinău nu trebuia să accepte vizita lui? A, a, absolut. Ea n-a fost pregătită. Cu ce ocazie? Cu ce ocazie e, ne tam, nici sam. Rogozin trebuia să vină. Cine face așa? Lucașoncu vine, la, de exemplu, la Chișinău, vizita este pregătită din timp, a fost anunțată acum o lună. Bine, Iată off, team tâmplă, team, nu sunt se, se, se întâmplă în cazuri în extraordinare Dar aici... E, e, e poate, o urgență, ceva? De ce să nu păi, vină Dacă este o urgență Când e, Rogozin ar fi spus, uite am un plan hai să discutăm, am un plan, planul Rogozin, cum să uh, uh, renunțăm la embargo sau mai știu eu, el nu a spus nimic din uh, contra eu am citit atent uh, explicațiile de exemplu lui Candu sau al ministrul adjunct Chiveri care a încercat să justifice această de ju externe, externe da. care a încercat să justifice pe acest ministru adjunct, iar orice vizită este pregătită, oricine se întâlnește ministrul economiei, ministrul finanțelor este pregătit de ministerul Orice este pregătită din Ministerul de Externe. Și dar asta tot Ministerul de Externe, a fost pregătită el a spus că habar nare de ce vine, e, a, a, acest rogozin mai mult decât atât. Ministrul adjunct de externe în a spus că nu e deloc încântat e, de această efectiv. Păi hai să privăm acest aspect a fost un tertip, ter a fost o strategie mai al lui Rogozin ca să ajungă la, la teraspor. Și nu ți pare că în cazul de față a fost umilit nu Kișinău, dar Rogozin însuși care a fost nevoit să recurgă la un asemenea tertip ca să nu Fără doar și poate. La, Eu am să scris teraspol, despre asta, da. pentru că e, e, ro Rogozin în genere nu poate merge nicăieri acum. Rogozin. Păi asta a este. A uite, el, sanțion, el a fost nevoit să amăgească în afară de Kazakhstan, da. A, it să caute un pretext, I... să spună că uite, merg la Chișinău să discut ceva, Da, deși... dar e, fără dar discutat. și poate. Dar și autoritățile, autoritățile moldovene trebuie să spună Pișleau Rogozin vrei să te duci la teraspol? Foarte bine, foarte bine vine cu demers că, către autoritățile noastre, că Ministerul de Externe, că eu, Rogozin vreau să merg la teraspol pentru că sunt reprezentantul președintelui Putin și cred că Chișinău ar fi spus bun, dacă este reprezentantul lui... Bine, dar dacă Rogozin zice că eu vin să discut cu voi ceva și de ce nu poate să discute, lasă să vin să discute, care-i problema Crezi că era bine ca Chișinău să antagonizeze sau să poartă, să zicem, din punct de vedere eu eu diplomatic, nu spun să fie categoric eu împotriva Eu vizitive? nu spun că trebuie să nu-i permită, să, sau să trebuia să procedeze cum a procedat acum Polonia cu ministrul la n Șaigu, da, care a fost uh, constrâns să se revină cu avionul la, Brateslava. la Brateslava, da. Eu am spus un singur lucru, că nu trebuie uh, să ne facem că plouă, să ne prefacem că avem ceva de discutat pentru că, în, și că noi l-am invitat. Pentru că... Așa... Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu el a invitat. Păi el a, a... Păi... a cerut vizită... O clipă. Până în momentul în care ministrul Ajun Chiviere de la externe nu a dat cărțile pe față, așa a anunțat Moscova că Rogozin va face o vizită la invitația... E, vicepremierului Candu, Mai Ei, mult decât atât. Aici la noi au început speculații, că nu știu ce, că cineva ar sta în spatele aici la Chișinău, că cineva ne vinde în spatele acestei vizite, că cineva ne vinde Rusii, și așa mai departe. Deci, puterea de la Chișinău și-a dat cu stângul în dreptul. Repet, trebuia să foarte clar să explice care este situația și poporului și lui Rogozin. da vrei să vii la, la teraspul prin Pichișină, pentru că altfel nu poți veni. Uh, uh. Nu-i nicio problemă, da, îți permitem, vino, dacă mai ai ceva de spus și nouă, te ascultăm. Atât. Bine, după vizita Atât. lui Rogozin, Atât. sau poate că nu în legătură cu vizita lui Rogozin întotdeauna, asta a fost poziția teraspolului, de declară că nu va, nu va participa la negocierile în formatul plus 2, la viitoarea, să zicem, întâlnire. De acest fel Și este un semnal și, foarte serios Și în afară de asta Trebuie să spunem că această declarație Se face în contextul în care La Teraspol S-a declanșat o isterie Se vorbește despre război Că cineva vrea să atace Ucraina Unii spun chiar că Republica Moldova Că Transnistria este În pericol Mie mi se pare că fără Moscova nu putea, evident, să, să, să spună lucrul ăsta. Ce, ce ar înseamnă această declarație? A, asta ar înseamnă că au avut dreptate acei experți care încă. Prim, în primăvara aceasta, dată după anexarea Crimeei, și eu m am numărat pentru ei, care spuneau că totuși. Ținta Rusiei este dezmembrarea Ucrainei și crearea unei enclave sau a unei stat marionetă Novo Rusia. Evenimentele din acum din Donetsk când Rusia de fapt în momentul când erau aproape să dea kick aceste așa zise republici populare autoproclamate din Luhansk și Donetsk, Rusia a intervenit cu trupe, potrivit uh, uh, datelor uh, americane cel puțin o mie de soldați iată că acum, după cum am spus potrivit unui expert uh, NATO, sunt cel puțin cinci mii, asta ceea ce să știe exact, ce exact 5000 de soldați din trupele regulate Au fost și prinsi soldați ruși, Ucraina, Da ca nu da, mai vorbesc da. de trupele speciale care nu intră în trupele regulate, trupele speciale greu, care au și creat... Bine, dar asta, da, la da. asta vom ajunge. Da. Uh, hai să vedem cei cu întâlnirea Filat și Băsescu. Tot în contextul acestor evenimente festive, ziua independenței, sau nu e în context, sau în context... Electoral. Ar trebui să mai spunem și despre declarația lui Voronin cu prilejul zilei independenței. El a vorbit despre statalitatea Republicii Moldova care este în pericol, și nu a venit cu un mesaj festiv, dar a venit cu un mesaj electoral. Și, desigur, tot cu de electoral, am spus mai înainte, este legat Congresul din septembrie al Partidului Liberal. Dar iată cu vizita lui Filat la, la București. Ce ar însemna vizitele acestea atât de, de dese? Da, mai ales că ea a avut loc practic completent da, cu vizita și, lui Ponda. Da, și trebuie să spunem că s-a promis, Băsescu a promis, Filat a declarat că salariile pedagogilor școlilor române din, românești din Transnistria, din Teraspol, ar putea fi suplimentate da. cu ajutorul României, așa înțeleg eu. Da. Este, iarăși, lucrul ăsta de ce nu s-a făcut până acum? Iarăși să facem preași mai alegerilor? Da. S-ar putea ca Iobanesc vizita lui filat, El este liderul partidului și asta este obligația lui numărul 1 spre osebire de Leancă care este prim-ministru să aibă conotații electorale și zic nu întâmplător această vizită a avut loc concomitent cu vizita lui Ponta care a participat la primul ministru român la inaugurarea gazoductului și filat la întâlnirea cu Traian Băsescu a vorbit tot despre inaugurarea gazoductului și a ținut în mod special să-i mulțumesc șefului statului român pentru efortul personal al președintelui Băsescu, pentru contribuția personală a lui Traian Băsescu la e, demararea acestui proiect, și într adevăr Băsescu a jucat un rol da, extraordinar, da, fără doar da. și poate. Deci ea, sigur că e, este Uh, nu are, așa cum am spus, nu are cum să nu aibă efecte electorale și probabil vrea filat vrea filat să echilibreze într-un fel uh, uh, mai mult decât atât rolul uh, uh, premierului și al președintelui nu, cred că este o contradicție după cum li se pare Unora, eu am chiar impresia că de meu este pe să dea lovitura și să se bucure în această campanie electorală desprijin quasi unanim practic a celor mai importanți jucători politici de pișiena politică românească. mă refer și la la la, la... la social democrați, pentru că relațiile lui Ponta reancă sunt uh, foarte strânse, nu este un secret, este un secret al lui polișii, dacă este un secret uh, este evident acest lucru uh, și este Feresc în fond, în aceste condiții ca, ca Ponta chiar să dorească un sprijin aici, în Republica Moldova, în aceste alegeri, pentru că el știe că Ponta, ponta candidează, da? El știe că. Da, el candidează la, la, la funcție de președinte. Dar Băsescu nu, Băsescu nu candidează. Păsescu nu candidează. Candidează liderul mișcării, Partidul Mișcarea Populară Evident, evident care da de ce, Eu cred de că PLDM va, fi, PLDM va fi Foarte prudent În aceste alegeri Și va trebui să se rupă Între el va încerca, Udrea și Ponta? Nu, el va încerca uh, să, să nu Facă partizanat uh, În ceea ce privește alegerile Din uh, România Pentru a atrage și în continuare simpatiile și sprijinul tuturor jucătorilor. Mai important și mă refer nu doar la Băsescu, nu doar la Ponta, ci și de la, la alt jucător care poate ieși în prim plan la uh, Uniunea Creștin-Liberală. Uh, apropo, și candidatul uh, acestei, uh, acestui Uf, bloc, uh, Claus Johannes. Liderul Partidului Național a, Liberal, a, care a, a spus că vine în Republica Moldova. A spus că Moldova. vine în Republica Moldova și vine chiar în septembrie. Deci nu știm când în septembrie, dar s-ar putea să vină acum. Deci și bănuiesc că, având în vedere și afinitățile doctrinare și faptul că PNL-ul și PDL-ul, care vor forma un singur partid, ca și Partidul Liberal Democrat, din Moldova, fac parte din Partidul Popular European. bănesc că ei vor fi tot împreună. Deci, de ce, de ce, e, e electoratul de ce, pe va trebui să se împartă de ce, între trei da, candidați. Deci, cred că tactica sau strategia, mai exact, pe LDM-ului va fi să nu dezamăgească pe nimeni de la București, și pare mi se că aici este explicația uh, întâlnirii lui Băsescu Băsies, al lui Filat, chiar concomitent cu uh, întâlnirea lui... lui Ponta cu Gâniancă. Da. Poate, într-adevăr, este vorba de o... Uh, poate nu este o contrabalansare, așa cum ai spus tu, pentru că ar sună apretare, dar este un, totuși un semnal pe care îl dă pe de că... Uh, deci nu... Uh, pentru dar nu se poate întâmpla că Filat pur și simplu vrea să atragă de partea sa simpatia lui Băsescu... Băsescu este o persoană păi spus, influentă da. și odată cu asta să atragă o parte din electoratul PL ului nu luptă pe păi pentru nu. electoratul, electoratul păi pl ului Păi nu numai, eu cred că dacă se va bucura de sprijinul lui Băsescu dar și concomitent de sprijinul PNL-ului și PSD-ului pnl meu are șansa să, aici să câștige voturi nu numai pe dreapta nu numai pe seama Peleului, dar și pe seama stângii. Bine, dar hai să ne uităm altfel. Nu s-ar putea că, câștigând voturile simpatizanților lui Băsescu, să pierde voturile celor care nu îl simpatizează pe Băsescu, că trebuie să spunem că Pele de are și votanți de felul ăsta, sau nu? Evident, are și votanți care care nu agrează nici, nu mai Băsescu dar nici pe Ponta nici, nici, pe, nici pe un candidat din România e, și este evident că electoratul cetățenii cu pașapoarte românești care pot vota în, în Basarabia pentru alegerile prezidențiale din Rom România în fond sunt în, ce, în mare parte în cea mai mare parte într o parte cu uh, cu de dreapta. Ponta și PSD au poziție aici su, sub dar într adevăr este o parte a electoratului uh, uh, uh, al că, cărui nu, cap e... este împuiat cu fel de fel de, de Păi și atunci s-ar putea dar -ar, dar fii atent. Ale... Da, Eu electorat, înțeleg ce vrei da să, să, să spui. Dar uh, acest electorat Romanofob, niciodată nu a votat în fond uh, nu a votat pe meu. pe meu a fost votat de electoratul uh, stâng, de stânga chiar de unii foști alegători a, a partidului comuniștilor care au votat cu comuniștii dar care mm. este mai mult sau mai puțin neutru care nu are preferințe pre, sau, nu, are fobi, sau, nu, care nu, nu are, are fobii, fobii, nu are fobii evidente, mm -hmm. sau dacă are niște fobii care pot totuși fi spălate, nu, pe când electoratul a încrâncenat romanofob, da, tare spălat pe creier, da, Homo Sovieticus, cred că a fost și a rămas al Fidel pcrm ului și constituie nucleul tare uh -huh. a acestui partid. Da, sigur că pe LDM ul ar putea totuși, trebuie să recunoaștem, totuși ceva pierde pe stânga. Adică ar trebui să fie, vrei să spui, că mai atent nu, cu această mișcare. Nu, vreau să spun, mișcare. eu vreau să spun, ar putea ceva pierde, puțin, dar uh, uh, are șansa să câștige mult mai mult pe dreapta și să compenseze cu brio chiar Păi pe dreapta ce avem? Piele, pelerie crezi tu că ar fi bine să câștige pele de mii Nu numai pelea pe dreapta pele de mii au avut și așa multe voturi pe care le-a pierdut, sau au resipit pentru că chiar un simplu calcul spune că cele 30% pe care aproape 30% pe care le a luat pele de mieu în alegerile din 2010, da? da. Uh, nu s-au dus toate la pele. Uh, undeva au dispărut? Uh, au dispărut unde? Poate printre alegătorul dezamăgit, uh, uh, sau alegătorul care bine, pe, ca, care pe, nu Peleu, nu putem spune într-adevăr că s-a dus la Peleu, fiindcă conform sondajului, păi da. Peleu are 6, 7, Păi despre asta opt, vorbesc. Și unde s-au dus? La sută, și unii, dacă actualele sondaje nouă, spun că Peleu de meu, la un moment dat, căzuse la 18 sau chiar la 15%, unde s-a dus jumătate din electoratul lui? Nu, dar e, e, alegerile și sondajele, tot Eu sunt înțeleg. lucruri diferite. Eu înțeleg. Da. Dar, păi, da. tocmai, dar e o fotografie a momentului. Și unde e în fotografie aceasta dus pe care la avem? La absenteiști, sau, păi, sau da, la cei indeciși, la da. și și absenteiști dezamăgiți. Păi, da. când vorbesc de Băsescu, de faptul că Băsescu va fi. Am Bănuiesc eu, agentul electoral, dar nu numai Băsescu, dar și PNL-ul, dar și PSD-ul, agentul electoral al pld ului el poate aduce înapoi. Bise Băsescu poate să fie agent electoral și al pld ului atunci o să fie al pld ului al pld ului și și va trebui să facă e legătorul? Da, <laughs> să vedem. Să vedem, pentru că Băsescu știe să pună niște accenturi. Eu cred că, eu că el va fi, totuși, în primul rând, agentul electoral al PRD-ului. Uh, pentru că cam asta, în uh, uh, fond, rezultă din. Uh, atunci când. Uh, din ultimele. Aceste întâlniri. din dintre... ultimele mișcări ale lui, lui Filat și. și Siescu, dar poate, poate. Pentru că aceste întâlniri nu sunt doar uh, simple discuții, poate interesante pentru ei sunt semnale. Pietru, aceste dar... întâlniri sunt semnale pentru alegători. E adevărat, dar poate că această mișcare a peleului de a organiza congres, aceste discuții, aceste zvonuri despre posibila schimbare a liderului partidului este legată de această apropiere dintre Filat și Băsescu. Da, nu ar putea să fie, fiindcă congresul trebuia să aibă loc în mai, după câte țin minte eu. Așa se vorbea, da. așa se spunea, s-a scris despre asta eu... și a fost amânat, uite, a fost amânat sau până într-un moment în general nu se vorbea despre acest congres. Iată acum, a ultimele zile s-a spus. Eu consider că Peleuș și. Uh... Mihai Ghimbo în speță trebuie să trebuie, sau trebuie să strezesc că nu numai în urma acestor semnale ca, care dovedesc poate și o anumită dezamăgire a lui Traian Băsescu în legătură cu Partidul Liberal care a ieșit de la guvernare într-un moment foarte ciudat când Republica Moldova s-a povenit într-o situație destul de dificilă Da? Și zic că Mihai Ghimbo trebuia Să se alerteze Mult mai înainte Când a văzut că Partidul nu poate Recupera punctele pierdute Anterior Când a văzut că Popularitatea locomotivii Acestui partid Dorind Chertoacă A Căzut amenințător pentru uh, viitorul acestei formațiuni deci uh, erau sumeriene de motive care trebuia să-l pune în mișcare uh, pe Mihai Gimpu să-și reevalueze uh, pozițiile și să schimbi ceva. Peleu are nevoie de urgență, de o schimbare apropo nu numai Peleu uh, uh, și uh, celelalte Partide, dar în primul rând Peleu are nevoie de o schimbare radicală, de o împrospătare uh, a embarcațiunii politice care riscă să se, să se ducă la fund chiar, să naufragieze în aceste alegeri sau dacă nu în aceste alegeri, poate nu în aceste alegeri, dar uh, după aceste alegeri uh, să nu uităm că dorim chiar este primarul uh, capitalei uh, de ca, în, în, în criza de imagine în care s-a pomenit uh, Chirtoacă uh, Peleul nu poate uh, spera uh, în cazul în care rămâne pe actualele poziții uh, să Bine, dar, tranșeze pic, o nouă victorie în alegerile lui locale de la anul venirea lui Chirtoacă la putere la putere în partid evident în partidul da. liberal nu crezi că ar schimba atitudinea lui Băsescu, ar schimba atitudinea uh, Bucureștiului față de uh, partidul. Ar schimba. Deci de, de, de uh, prioritățile uh, cred că vor rămâne aceleași, pentru că uh, uh, Peledeu oricum rămâne. Uh, bosatura actuală actuale guvernări și probabil și a viitoare în cazul în care Bila, fi o clipă, acord, în care partidele de dreapta o, o clipă, eu tocmai vreau să, să spun despre Pele uh, acum dar sigur că sprijinul pentru Pele va putea crește pentru că eu bănuiesc că în urma unei, uh, posibile schimbări și eu sper că va, ia, se va produce uh, pele va uh, uh, ar putea să, să revină pe terenul unui politic mai realiste și ar putea, ar putea să ofere semnale de co colaborare cu actualele partide aflate la guvernare și chiar de refacerea unității partidului. Bine, dar și, a, și de... a făcut, făcut asemenea nu, declarație, a dat asemenea, asemenea aceste... semnale. Eu altceva vroiam să spun. Partidul Liberal totuși este important dacă Este o satura Guvernării Partidul Liberal Democrat Dar fără Partidul Liberal Eu cred că guvernarea Ar fi foarte slabă Și eu cred că e nevoie De Partidul Liberal La, la guvernare Fără doar poate că e nevoie e, de Partidul Liberal A fost nevoie Și Atunci când a fost inaugurat Guvernul Leancă din păcate, nu s-a putut. Eu nu, nu pun Bine, la -o, îndoială o, o, acest O parte din liberale. Păi s-a și a... partidul. S-a da. și partidul. Păi tocmai despre asta vorbesc. Eu nu, nu am nimic contra participării liberalilor la, la guvernare, dar ei, ei, Mihai Ghimpou în special, uh, uh, și-au creat singuri probleme și, uh, și s-au pus într-o situație destul de ciudată, stranei care împinge partidul pe necarosabil, de fapt. Și dacă ai observat calculul lui Gimpu, pentru că el deschis vorbea despre asta atunci când a plecat de la guvernare, era ca să câștige puncte din opoziție. Iată că nu s-a întâmplat acest lucru. Partidul nu a avut nimic de obținut, de câștigat în acest răstimp cât s-a aflat în ciudată opoziție. Videm, sunt de acord, într-adevăr nu pare să fi câștigat Partidul Liberal în unele momente, din contra, în unele momente a, a pierdut principalul sprijin românesc. Da, a pierdut, a pierdut sprijinul din România dar în afară de asta am impresia că a pierdut a pierdut sprijinul o parte unei părți din simpatizanți. Poate o, unii din ei au trecut la pelerie Partidul Liberal Reformator. E și aici o problemă să nu se întâmple că avem două partide liberale și niciuna din ele... Pe păi, tocmai asta nu a, am la, spus, dar mai la insist acum că acest, o schimbare și revenirea lui Dorin Chirtoacă... Dar o schimbare nu doar în vorbe Pentru că ai spus că Gimpu a făcut niște declarații O schimbare a atitudinilor, a politicii, a priorităților acestui partid cu un nou lider, ar putea reface unitatea liberală, i-ar -ar putea aduce acasă pe, pe reformatori. Reformator. Și ar fi bine, -ar fi bine da. e fără, da. e, doar și poate, pentru că, în fond, nișele pe care și le-au ales aceste două partide la început, PLD-ul și ple erau extraordinare. Și alegerile din 2010 au arătat nume. asta. PLD-ul a acoperit centru, centru, destul de bine, și dacă nu erau greșelile ulterioare, uh, meu avea șanse mari să devină cel mai mare partid în Republica Moldova, uh, distanța dintre el și dintre PLEDM și PCRM s-a redus atunci uh, da. uh, substanțial, iar da. Peleu era în creștere, dacă ți minte, atunci. Da. Era în creștere și putea... putea nu, deci, în mare, da, a fost uh, o da, mică creștere. A fost o, o mică creștere. Da, e, e adevărat... Faptul că o parte din primari au trecut la Partidul Liberal, Reformator, Partidul Liberal Reformator tocmai reduce șansele Partidului Liberal fiindcă primarii, mai ales în alegerile parlamentare, joacă un rol important. Asta reduce șansele și asta e un motiv în plus. Da, să și, se producă o schimbare în ele. un motiv în, în, plus, în plus ca... Conducerea Partidului Liberal să caute o modalitate de a împăca lucrurile, evident. de a se împăca cu colegii plecați și doar spuneau ei, reprezentanții PLR-ului, spuneau că ar fi vrut să vină chertoacă în fruntea da, partidului. Da, sigur. Că asta bandeaua, ar fi poate un mod... vor reveni și ei la lor. Dar, Pietru, din păcate timpul ne presează să vorbim despre Ucraina unde situația degenerează paradoxal s-a întâlnit Poroșencu cu Putin, au dat și mâna au discutat două ori e adevărat, Poroșencu a zis că a fost o discuție foarte grea și nu s-a ajuns la ce, ceva concret dar oricum toată lumea avea impresia că mai rău nu mai poate fi odată ce totuși s-au întâlnit odată ce au discutat a fost și Merkel în Ucraina și a fost poftin, și Eșton la, la Minsk acolo a fost și parcă și Nazarbayev și Lukashenko au încercat să împace au încercat să tempereze resentimentele lui, lui Putin dar iată că dintr o dată așa surprinzător trupele ruse putem să spunem deși nu, nu poartă în semnele distinctive ale armatei ruse, dar sunt este armata rusă, ce fac ei îi pun pe soldați să se în concediu și să plece la război în Ucraina, au fost s-au stabilit că sunt morți, sunt îngropați în secret, părinții se, se revoltă. Dar Asta cei care se înrolează. Da, cei care se înrolează, Mercenari, dar, dar sunt trimise și trupe regulate și acum, din fotografiile înregistrate din satelit se vede că da, participă, e... de exemplu, avioane elicoptere cu, cu steaua roșie și, la, la, și militari cu însemne chiar deci trupe regulate care participă la luptele din Estul ucrainei din, Ucraine, din Donbass și anume aceste trupe, apropo în mare parte au recucerit sau au contribuit la recucerirea orașului Novozovsk. și iată că e în pericol dacă am înțeles eu bine și Mariupolul care a fost eliberat I anterior Mariupolul a fost înconjurat da, și da, se așteaptă un da. atac asupra ieri Mariupol ieri a fost un eu, meeting eu, eu mare la Mariupol eu da, în pro-independență și pro-Ucraina Da, eu am vrut să întreb generalii ucraineni sunt atât de proști strategii nu au anticipat această mișcare a, a, a Rusiei NATO sau Statele Unite Americi nu le-a furnizat că se pregătește o asemenea mișcare? Putin poartă un război secret și chiar tu ai spus că, chiar tu ai spus acum, reși să contrazici că după întâlnirea cu Putin, nu, nu, cu eu nu mă Poroshenko. Contrazic. Nimeni nu s-a așteptat să fie cel puțin Bine, mai rău. Nimeni mai rău. Nu se aștepta, dar militarii trebuie să fie gata de orice. Militarii trebuie deci, să prevadă anumite mișcări deci, ale adversarului. Nu? Ce pot eu să spun este că chiar acum câteva zile înainte de întâlnirea lui Poroshenko cu Putin la Minsk, Comandamentul Armatei Ucrainene a spus că el este pregătit de o intervenție, de oriunde ar fi de o intervenție rusească indiferent uh, unde ar fi, și că armata ucraineană este uh, gata să opună rezistență în orice zonă, mai cu seamă, a uh, sudului și estului Ucrainei. Adică uh, totuși, uh, uh, s-a creat într-adevăr impresia că i-au luat pe ucraineni prin surprindere, dar eu vreau să spun altceva și aici sunt de acord cu Iațeniuc, primul ministru, care. Uh, s-a arătat și el uluit în momentul în care a, a, a, văzut, a văzut primele informații despre atacul rusesc. rusesc cu trupe regulate și el a zis că noi putem lupta cu bandiți, cu mercenari, cu rebeli, dar cu armata regulată deocamdată Ucraina nu este în stare să lupte. Să Într-adevăr, diferența dintre pregătirea celor două armate dintre forța celor două armate este cred că foarte mare acum să nu uităm că Ucraina este într-o stare economică precare iar armata ucraineană n-a obținut în aceste luni nou armament Ucraina nu a cumpărat nimic, nici nu a avut posibilitate, nimeni n-a fornizat arme uh, uh, și muniții armate ucrainene din Occident. Poate contează și faptul că o bună parte a armatei ucrainene sunt voluntari, sunt oameni care pur și simplu au zis că trebuie să mă apăr patrie și deci s-au dus la, la război, ne fiind pregătiți cum se Practic să jumătate din uh, unitățile care luptă uh, în estul Ucrainei sunt voluntari. Uh, celebrele deja batalioane Dnepr, Donbass, și așa mai parte sunt unități de voluntari. de cealaltă parte să nu uităm că armata este a fost armata ucraineană a fost sfuriată, demoralizată de treder, de retragere și de dezertări, care uneori continuă încă și în aceste zile. Deci, Încă două întrebări, Pietru. Da. De ce Novoazovsc? De ce, de pildă, nu au venit în apărarea Luganscului? Nu? La Donetsk? Părerea de este ce? unanimă a experților militare. Azovscu are o, o semnificație strategică. Novoazovscu este un, practic un cap de pod, de unde poți desfășura, poți lansa o ofensivă atât în nord, spre Donetsk și Luhansk. Novoazovscu se află chiar în sudul Donbassului. Cât și în, spre sud. Apropo, de, de la Donetsk... Se vorbește despre un coridor spre Crimeea, Coridor spre Transnistria chiar. Să-l fac Spre Magistrala de Rostov Rusă. care ajunge la Tiraspol și până în Republica Moldova, dar trece prin Novoazovsc. Prin, exact prin acest oraș deci este un cap de pot pentru a încerca pentru o tentativă de deci provocarea unei rebeliuni de exemplu în regiunile de sud ai Novorusiei Așa cum a, apropo, Putin, unii Putin, soldați da. ruși Cherson, Presa Ucrania. Un, da. Unii soldați ruși, ziceau că li s-a pus sarcina să ajungă la Odessa Da, evident. Și apropo, a, pentru că început a început emisiunea un, cu e, a declarațiilor pe care și agitații pe care o urmărim la terasful și a declarațiilor pe care le face Ștanski, Ševciug și alții războinice asta ar putea fi explicația că ei așteaptă juncțiunea ei așteaptă, a... ei așteaptă o escaladare a violențelor în sudul Ucrainei și atunci cred că Transnistrii, Teraspul, mai exact autoproclamate Republicii s-a rezervat un rol deci trebuie să fim foarte atenți deci lucrurile Asta este pronosticul meu, vor degenera în Ucraina, iar asta ar putea afecta Republica Mondola. Cât de Modala. mult vor degenera și până unde se va ajunge, fă-te rog o prognoză, va, op va opri Ucrainenii eu, vor opri pe ruși? Eu, va, va, va opri înaintea armatei cred rusă, că armata ucraineană va, va uh, avea mari probleme în cazul unei invazii de proporții, dar eu cred că nici Putin uh, deocamdată nu se grebește să introducă uh, deschis uh, trupe regulate uh, pentru că asta ar... Uh, avea consecințe extrem de grave pe plan internațional, mult mai grave decât sancțiunile pe care le îi se impun Rusia, de exemplu, Rusia ar putea pierde uh, votul în Consiliul de Securitate a Națiunilor Unite ca parte a conflictului, a, ca țară care a atacat ca agresor. Iar uh, Organizația Națiunilor Unite, eu am vrut să spun la început, trebuie să țină cont de propria definiție dată de Națiunile Unite în 1947 agresiune. Ori și orice, orice țară care trimite nu doar trupe regulate dar și chiar bande, mercenari și așa mai departe, în alte țară pentru a o destabiliza este, este o țară agresoare. Este țara agresoare. Doamnelor și domnilor, trebuie să punem punct emisiunii noastre. Ne întâlnim săptămâna viitoare, sâmbătă. Pietru Bogatu și Nicolae Negru vă spun la revedere. Rămâneți în continuare cu Radio Vocea Basarabiei. Astăzi suntem martori unei campanii de sacrificare ca inter a interițele... Nu am încercat demiterea guvernului, deputații comuniști au debuzat... Se de -au declarațiilor contradictorii dintre literii aia. Eu am fost jurist, am și -o judicat o perioadă... Guvernul Alianței pentru Integrarea Europeană 2 a fost emis astăzi de departe... Săptămâna, Săptămâna politică. politică Cu bogatul și negru Numai la vocea Basarabiei Săptămâna politică